Особливо мені подобався приготовлений нею єврейський борщ, прохолодна бурякова, трохи підсолоджена рідина. А голова родини був мовчазний, стриманий, на вигляд ніби суворий, та коли усміхався, одразу ставало зрозуміло, що це добра людина. Я його завжди бачив біля підвіконня. Він сидів на стільці і виготовляв цигарки». Багато палив і вживав тільки власне куриво. Згодом і я перейняв його досвід. Придбав округлий металевий затискач, купував у магазині пачки тютюну і начиняв ним порожні цигаркові гільзи, яких у продажу було до схочу. Головне не розірвати тоненький папір гільзи, коли виймаєш її з голівки металевий затискач. Виготовлені таким чином цигарки були значно дешевші й смачніші. Я вибирав для заправки гільз ароматний тютюн моряк. Ед нагадував свого батька. Такий же не балакучий, зовні скромний, але тримався гордовито. Струнка постать, твердий крок, високо піднесена голова. За це однокласники прозвали його графом. Хоч побут у нього був далеко не графський. Родина тулилася у підвалі. Вікна двокімнатного житла виходили не на вулицю, а втикалися в зацементовану стінку ями, прикритою згори бляшаним дашком, щоб у неї не потрапляв дощ. Ну, справжня кротяча нора. І вдень, і вночі в ній горіли електричні лампочки. В темному коридорчику господарювали прутконогі таргани, та й дихати в тому лігві було важко. Повітря вогке і задушливе. Тому його мешканці намагались якнайменше часу проводити вдома. Єдиною постійною жилицею була старенька батькова мати. Коли б я не прийшов, маленька згорблена бабуся завжди сиділа усамітно десь, у закутку, втупивши очі в якусь товстелезну книгу. Окуляри в круглій оправі Зачеплені за вуха з одного боку металевою дошкою, а з другого – петлею чорної нитки. Я губився в здогадках. Що ж це за книга? Літери в ній незнайомі, не кирилиться і не латиниця. Та й перегортала її сторінки бабуся якось незвично – зліва направо. Лише згодом зрозумів – то був талмут. Бабуся пильно охороняла їхнє житло. Коли крім неї вдома нікого не було, розмовляла з відвідувачами крізь щілинку прочинених дверей на ланцюжку. Якось зранку я завітав до Еда. Вона зустріла мене словами, а Едика немає. Я здивувався, де ж він? Едик узяв валізку і пішов. На завтра я знову подзвонив у двері і почув те саме. Едик узяв валізку і пішов. Куди ж він міг податися, не давала мені спокою думка. Я щойно повернувся з відпочинку в таборі, ми майже місяць не бачились, а він щоранку бере валізку і кудись зникає. На третій день мені нагодився його сусід по будинку, котрий навчався у підготовчій військовій школі. В Києві було дві такі школи. В одній готували майбутніх курсантів льотних училищ, ми називали їх пропелерами, у другій – артилерійських, по-нашому – банани. Едиків-сусід носив уніформу з голубими петлицями. Тобто був пропелером. Я запитав його, «Ти не в курсі, куди це зник Ед? Вже втретє приходжу до нього, а його все немає вдома». «Та він же в санаторії». Батьки відправили його туди десь з тиждень тому. Найчастіше ми прогулювались по хрещатику вдвох з Едом. Часом до нас приєднувались наш однокласник Казимир Войця і едиків сусід по дому Володя. Володя був трохи молодший від нас, але здавна подружився з нами і вважався завсідником нашої компанії. Він у дитинстві трохи шепелявив, вимовляв замість «ВФ», тому його дворові хлопці дражнили фофою. Так це прізвисько.